4. Гадаю, ніколи в житті я ще не був таким пунктуальним. Місто ще не скинуло піжам, коли я вже перетнув площу Саря. Поруч зі мною зграя голубів здійнялася вгору від передзвону, що закликав на богослужіння до 9. Сонце, немов з настінного календаря, запалювало іскри на слідах нічної мжички. Кавка зустрів мене ще на початку вулиці, що вела до оселі на вершечку одного з морів примостилася з горобців, тримаючись на розумній відстані. Кіт поглядав на них з награною байдужістю професіонала. «Добрий день, Кавко! Чи цього ранку ми вже скоїли вбивство?» Кіт відповів мені звичайним муркотінням і ніби флегматичний мажордом повів мене через сад до водограю. Я розгледів постать Марини, що сиділа на краю, вбрана у сукню кольору слонової кості, яка залишала відкритими плечі. У руках вона тримала зошит у шкіряній оправі, де щось записувала авторучкою. На обличчі в неї відбилася глибока засередженість, тож вона не помітила моєї присутності. Здавалося, думками, вона перебувала в іншому світі, що й дозволило мені захоплено споглядати її кілька митей. Я дійшов висновку, що такі ключиці, певно, накреслив Леонардо да Вінчі. Іншого пояснення не могло бути. Ревнивий Кавка невчанням розбив цей чар. Авторучка зупинилася, і Маринині очі поглянули в мої. Вона відразу загорнула зошит. «Ти готовий?» Марина повела мене через вулиці району Сар'я, не в знайомому мені напрямку, а єдиною ознакою її намірів була тільки загадкова усмішка. «Куди йдемо?» – запитав я по кількох хвилинах. «Потерпи, побачиш». Я слухняно йшов за нею, хоча закралася підозра, що я став предметом якогось жарту який наразі мені не вдавалося зрозуміти. Ми спустилися по проспекту Доброї Новини, а там повернули у напрямку району Святого Гервасія. Пройшли повз чорну діру бару «Віктор». Група піжонів у чорних окулярах недбало тримала в руках пиво і гріла за дами сидіння своїх весп. Веспа – марка моторолерів італійського виробництва. Побачивши нас, кілька з них зволіли зсунути свої рейбани на ніс, поглядами рентгуючи Марину дулю вам?» – подумав я. Коли ми підійшли до вулиці Доктора Ру, Марина звернула праворуч. Ми пройшли ще пару кварталів аж до невеликої незаасфальтованої доріжки, що вела вбік за номером 112. З губ Марини не сходила загадкова усмішка. «Це тут?» – запитав я заінтригована. Здавалося, що та доріжка нікуди не веде. Замість відповіді Марина пішла вперед. Вона вивела мене на дорогу, що тягнулась угору, до портика з кипарисами по боках. За ними, укритий блакитними тінями, розлігся зачарований сад, у якому прозирали плити, хрести її замщі мовзолеї, старе кладовище Сар'я. Кладовище Сар'я було одним із найвідлюдніших куточків Барселони. Хто шукатиме на планах міста, не знайде. Коли хтось запитає, як туди дістатися. У містян або таксистів найпевніше, що вони не знатимуть, хоча всі про таке чули. А якщо бува хтось наважиться самотужки його розшукати, найімовірніше, що заблукає. Ті нечисленні, хто посідає секрет його розташування, підозрюють, що насправді це старе кладовище, ніщо інше, як острівець минувшини, який то з'являється, то зникає, як йому заманеться. От туди і привела мене Марина тієї вересневої неділі, щоб розкрити мені таємницю, яка бентежила мене так само, як і її володільницю. Вона забажала розташуватися у укритому від чужих очей куточку на узвищі в північній частині. Звідти нам добре було видно увесь самотній цвинтар. Ми сиділи споглядаючи в тиші могили і зів'яли квіти. Марина наче в рот води набрала. І по кількох хвилинах я вже почав нетерпеливитися. Єдиною таємницею, яку я в усьому цьому бачив, було, якого чорта ми там робимо. Тут усе ніби вимерло, – закинув я, свідомо глузуючи. – Терпіння мати учіння, – озвалася Марина. – І хрещена очманіння, – відказав я. – Нічого ісінька тут немає. Марина кинула на мене загадковий погляд. – Помиляєшся? – Тут перебувають спогади сотін людей, їхнє життя, почуття, ілюзії або їх відсутність, ніколи не здійснені мрії, розчарування, обмани та невідвзаємне кохання, які отруїли їхнє життя. Усе це тут ув'язнене назавжди. Я дивився на неї заінтригований і дещо спантеличений, хоч і не зовсім розумів, про що вона говорить. Та хай би як, це було важливо для неї. «Неможливо зрозуміти хоч би щось у житті, доки не зрозумієш смерть», – додала Марина. І я знову не надто зрозумів її слова. «Поправді, я не особливо задумуюсь над таким», – промовив я. «Я хочу сказати над смертю. Принаймні, серйозно ні». Марина похитала головою, наче лікар, який розпізнав симптоми смертельної хвороби. «Тобто ти як та курібка, яку легко заскочити зненацька». Зауважила вона з трохи таємничим виглядом. Заскочити зненацька? Отепер я точно розгубився. Сто Марина полинула поглядом у деличинь, і її не було серйозного виразу, від чого вона почала видаватися старшою. Як був загіпнотизований нею. «Гадаю, ти не чув легенди?» – повела Марина. «Якої легенди?» «Я так і думала», – прорекла вона. «Річ у тому, що, повідають, ніби смерть має своїх посланців, які бродять вулицями у пошуках невигласів і пустоголових, які не задумуються про неї». Тут вона зупинилася, і її зіниці уп'ялися в мої. «Коли один із цих нещасних стикається з посланцем смерті, – повела далі Марина, – той непомітно заводить його у пастку, підводить до дверей пекла». Ці посланці приховують обличчя, аби непомітно було, що в них не очі, а дві чорні западини, у яких кишить черва. А коли вже не втекти, посланець відкриває обличчя, і жертва розуміє той жах, що на неї чекає. Її слова плевли, немов луна, і мені засудомило шлунок. І Марина знов намалювала на обличчя в ту їхідну посмішку, котячу посмішку. «Голову мені морочиш», – спромігся нарешті я сказати. Безумовно. Минули п'ять чи десять хвилин мовчинки, можливо більше, ціловічність. Легід трохи ворохнув кипариси, двійко білих голубів пурхали між могил. По штанині в мене повзла вгору мураха. Ото й все, що відбувалося. Небавом я відчув, що мені починає терпнути нога, і злякався, аби мозок не пішов тим же шляхом. Я вже збирався збунтуватись, коли Марина підвела руку Даючи знак, мовчати, перш ніж я встиг розтулити губи. Вона вказала на колонаду входу. Саме хтось увійшов. Здавалося, це була пані, загорнена в чорний оксамит. обличчя її закривав каптор. Долоні, обтягнені рукавичками того ж кольору, що і все вбрання, були схрещені на грудях. Плащ діставав до землі, не дозволяючи побачити ніг. Звідти здавалося, що ця постать без обличчя линула над самою землею. І на мене чомусь напали дрижаки. Хто? прошепотів я. Цсс. обірвала мене Марина. Сховані за колонами альтанки, ми стежили за пані в чорному. Вона рухалася поміж могилами, наче привід. В обтягнених рукавичками пальцях тримала червону троянду, квітка здавалася червоною раною, вирізбленою ножем. Жінка наблизилася до могильної плити просто під нашим спостережним пунктом і зупинилася спиною до нас. Я вперше помітив, що на цій могилі, на відміну від усіх інших, не було написано імені. Можна було розрізнити лише вирізблену на мармурі фігуру – символ, що, очевидно, зображував комаху чорного метелика з розкинутими крильцями. Майже п'ять хвилин пані в чорному мовчці стояла біля могили. А тоді нахилилася, поклала червону троянду на плиту і повільно рушила назад, так само плавно, як і прийшла. Наче привід. Марина нервово подивилася на мене і наблизилася прошепотіти щось нового. Я відчув, як її губи ковзнули мені по вуху, і на моїй потилиці затанцювала самбу стоніжка з, з вогненими лапками. «Я випадково помітила її три місяці тому, коли ми з Херманом принесли квіти його тітці Реме. Вона приходить сюди щомісяця в останню неділю о 10 ранку і залишає таку саму троянду на цій могилі», – розказала Марина. Вона завжди вбрана в той самий плащ, рукавички і каптор. Завжди приходить сама. І ніколи не винно її обличчя. І ніколи ни з ким не говорить. А хто похований в цій могилі?» Вирізблений на мармурі дивний символ розбудив мою цікавість. «Не знаю. У Кладовищенському реєстрі поховань не зазначено ція ця могила. А хто ця жінка?» Марина вже збиралася відповісти, коли я розгладіла, як постать жінки вже зникає у портику на вході. Тоді схопила мене за руку і при підвелась. «Швидко, ми її загубимо!» «Хіба ми маємо йти за нею?» – запитав я. «Ти ж хотів якоїсь дії, правда?» – сказала вона напівзасмучено і напівроздратована, ніби якомусь дурнику. Коли ми дійшли до вулиці Доктора Ру, жінка в чорному вже доленіла в напрямку проспекту Доброї Новини. Знов задощила, хоча сонце ніяк не хотіло сховатися. Ми пішли за пані крізь у ту завісу із золотих сліз, перетнули добру новину і піднялися до гірського підніжжя, усіяного палациками і осторонцями, що знавали і кращі часи. Пані заглибилась у мережу опустинних вулиць. На них лежала покривало із золотого листя, лискучого, ніби полишена великою змією шкура. Дійшовши до перехрестя, вона застигла, немов жива статуя. «Помітила нас!» – прошепотів я, укриваючись разом із Мариною за товстим стовбуром, порізаним усілякими написами. На мить я злякався, що вона обернеться і побачить нас, але ні. Невдовзі вона завернула ліворуч і зникла. Ми переглянулися і продовжили переслідування. Слід привів нас у глухий провулок, який перетинала залізнична колія, що з району Сар'я йшла вгору до Вальвідрети та Сант-Кугата. Там ми й зупинились. Не було жодного сліду по пані в чорному, хоч ми побачили, як вона завернула саме в цьому місці. Понад деревами та дахами будинків можна було розгледіти вдалині вежі інтернату. Певно, зайшла до себе в дім, зауважив я. Десь тут мешкає, мабуть. Ні, ці будинки покинуті. Тут ніхто не мешкає. Марина вказала на фасади будівель за огорожами та стінами. Кілька старих занедбаних комор і величезний будинок, знищений вогнем кілька десятиліть тому. Ото й все, що не розвалилося. Жінка зникла нам із-під носа. Ми зайшли у провулок. У нас під ногами в калюжі відбивався клапоть неба. Краплі дощу спотворювали наше відображення. У кінці завулка дерев'яна хвірка халиталася під вітром. Марина мовчки подивилася на мене. Ми обережно підійшли, і я зазирнув усередину. За хвірткою в морі з червоної цегли відкривався взору двір. Те, що колись там було садом, тепер повністю опинилося у владі бур'янів. Із-за гущавини прозирала дивна будівля повита плющем. Мені було потрібно кілька секунд, аби зрозуміти, що то була скляна теплиця зі сталевим каркасом. Рослини шурхотіли, ніби насторожений рій. «Ти перший?» – люб'язно запропонувала Марина. Набравшись рішучості, я рушив у чагарники». Марина несподівано взяла мене за руку і рушила за мною. Я відчував, як ноги грузнуть у шарі всілякого сміття. У голові майнула думка про клубок чорних змій із шарлатними очима. Ми пройшли крізь ті ворожі джунглі, що дряпали гілками по шкірі і опинилися на галявині перед самою теплицею. Там Марина випустила мою руку, щоб поглянути зловісну спороду. Теплиця скидалася на плащ, похований у глибині болота. «Боюся, що вона таки втекла». – зауважив я. – Тут роками жодна нога не ступала. Марина неохоче погодилася зі мною, а тоді кинула останній розчарований погляд на теплицю. – Мовчазні поразки смакують краще, – подумав я. – Гаразд, ходімо, – мовив я, подаючи їй руку у сподіванні, що вона знов її візьме, щоб легше продертися крізь зарості. Марина це знехтувала, і, наморшивши лоб, почала обходити круж теплиці. Я зітхнув і неохоче рушив за нею. Ця дівчина була впертіша за мулицю. «Марину?» – почав я. «Тут не...» А вона вже була по інший бік теплиці, навпроти того, що видавалося входом. Глянувши на мене, піднесла руку і торкнулася скла. Витерла бруд, під яким на склі приховувався знак. Я впізнав той самий чорний метелик, що й викорбуваний на беззменній могилі на кладовище. Двері повільно подалися. Зсередини на мене війнула смердючим і солодкавим запахом. Це був сморід боліт та отруєних колодязів. Не дослухавшись решток здорового глузду, що у мене ще залишилося я ступив у морок.